Më i plot, më apsulot, i takon, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala Vetëm zotit ton i bindemi dhe vetëm ati fali dhe ndihë Më kërkojmë salavatet selamur për shëndajtit mbi pengamberin më, më, më zgjedor Më të mire në njërzimit Muhammedin salallahu aleyhi sallam Pasaj mbi shok të ti besnik mbi familinën ti të, të ndërshme Mbi gratë të ti të pasë tërtat të gjithë besimtarët Të se të ndjekin rrugën e ti me të mira dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndërru do të vazhdojmë me lejnën e Zotit subhanahu wa taala në ligjratat e javore të ditës së shtun, ku jemi në ligjratën e parafundit me lejnën e Zotit te barekehu wa taala të, të përfundimit të këtij libri. Pra sot do të jet ligjrata e parafundit dhe në javën e ardhshme me lejnën e Zotit xhelaluhu, përfundojmë këtë libër të Hoxhës Abu Hatim ibn Hibban el-Busti i cili kishte grumbulluar në këtë libër një grumbull të virtyteve, një grumbull të vlerave të cilat Besimtari është e denjë, është merit I takon që të mundohet me u cilësu me ta Nëse jo me të zhjetas Po akume me një numër të malë të këtyre cilësive Të cilat në rezimejnë e fundit Janë cilësitë të cilat i donë zotë i onë të bareke U e që alë ndaj tha hoqe në fillim të libri Se dhëtë të shkruaj mjë liber Ku dhëtë përpichemi që të afrojemi Të kata njerës të cilat Allahu i ka qujtë Intelektual Jo ato të sëtë dhe përdori njerëzit Intelekti dhe menquria Por menquria e Zotit Të cilën e ja ka vendos Njerëzit e sëtë aj i do Gjelle gjelle aluhu Andaj, me lejnë e Zotit të bare e barek e vëtara Sotit i përmenmi edhe disa përrej Cicive të sëtë në kanë ngel Ndërsa pas përfundimit të këti cikli Dhe zingjirit të ligjeratave Neve du të fillojmë me lejnë e Zotit bare e barek e vëtara Një cikl të ri të lig shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Gjell Jellalul. Pra ky libër ishte emra dhe cilësitë të mira të njerëzve besimtarë. Dorsa pasaj do të vazhdojmë dhe ajo do të jetë një zinxhir recikël i gjat i lexeratave ku do të njoftohemi me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanehu ve teala. KëminIndex e kapitina e fundit ku hoğa përmendis për recitsivet për njerëzve të me, që më që mosht edhe njerëzilloku el mrua el mer njeriu el mrua es njer zilloku dhe e permendje hadithin se e ka thënë imam ahmedi dhe imam hakimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ku tha pejgamberi alayhi salatu wasalam karamur rajul dinu bujaria dhe fisnikria dhe dinjiteti njeriu tej feja ati s ka dinjitet pa fe s ka fisnikri pa fe domos njeriu duhet ket fe n e zotit te bare kote ala wamruatuhu aqluhu Dhe tha për nga mberi a.s. dhe njërzi lëk ku i njeriut është mendja e ti Andaj edhe është e njohur në mesin e njërzve Se nuk e quajnë njët njëri të menqur pa pas njërzi lëk është e refuzuar të mesin njërzve Përvesht të atërët se të ka prish në atyra Të njërzit me natyri të shëndosh Refuzojnë me quajt një njëri të meqëm nëse shka njërzi lëk Nëse shka në njërë zillok në quët njëri menqëm Edhe nëse në operacionët logaritëse a i logaritët i meqëm Pro edhe nëse e din se 2 plus 2 pojnë 4 Edhe nëse e din se 2 plus 2 pojnë 4 e pa funcish në logaritë Pro logaritësat në logarit. pra jeve Allah u gjillene ka dhanë Mëndësi me, me i përplasë ato janë qumëta Nëse njëri ju i din këto, por shka njërë zillok njës nuk i thoi një menqër Andaj tha për nga meri se zellem Mendja njëri jut o njërë zill Pro, ki njërë zilër, shpëton të zotit e bareke wa tjara, wa Dhe tha për nga më beri së sellem Fisi ti, pro, lidhja, autoriteti ti Arabët e kam pasë zakon me u krenu me fis Për nga më beri së sellem ja u kanë nërishu Ata janë krenu me babën, babgjyshin, fisin, kabilen e kështë më rap Për nga më beri së sellem dha Fisi njeri ju ti vërtejt, i cili smerë fund, cili është është vërtyti ti xhonjeriu edukat sjellë formim ndërtim çshe dona Allahu xhelaluhu ska fare fis matmatse kjo ska fare fis matmatse kjo nga se sjellën e lezon çdo kush jo çdo kush i tani babon e babgjishin ose e ki fisin e la por sjellën kretë din i afërti dhe i largëti sella njeriu virtuti i tij a ndaj Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam të gjithë njerëz janë sjellë rëbë me sjellës argumentohet për pejgamberin ati aleyhi salatu wa salam basan gelam na atë numrin e madh të definicioneve të diretarëve se çka është njerzilloku. Nëse duhet me ditë definicion çka është njerzilloku që pastaj ne bëm me definicionin ta dimë a e kemi apo ja jo. Dhe thot Ibn Hibani ka një grumbull të të definicioneve na kanë ngelur disa pasaj hoxha e rumbullakson definicionin e 17 përsasëm. Thot Ibn Hibani Allahu mëshirov kanë dhënë disa vëre diretarëve për njerzillokut është al-fasahatu was-samaha. Për njerzillokut është edhe Gjuha, njohja e gjuës Dhe toleranca Në njëri cili din me, fle, me, me fol Të fletë të rjedhëshëm Kjo për njërzi lëku Dhe kjo nën kuptohet Se për nga beri jonë së sellem E thamë së është mëj larti në të folurit e, e gjuës Dhe gjithashtu se mahe dhe me thanë më ka një gjanë Pra musë më kapë ndaj njërze në gjdo gabim Dhe kjo angushtohë njërze Gjokësat, fillimisht A ti cili ngutët Dhe ndaj ati të Dhe dozë këtë puna e ngut mos neve kemi marr një kapitin të veçantë, por këtu e ka përmend Hoxha se është prej njerëzillokut. Mos mungut nda njerëzve, po më kanë pak më të gjallë. Dhe shiko tolerancën e Zotit ndaj neve. Shiko tolerancën e Zotit ndaj neve, andaj tha ibn Khaym el-Xuzije, gjithmonë kur nefsijot nervozohat dhe tërhiqet drejt ar, armicisë dhe hakmarrjes, kujtoje tolerancën e Allahut ndaj teje. Sa ti ban gjunahti, aq sa toleron ti. Dhe shpesh shpesh arneve Nga ma tjetër Ketë ngutje në kemi edhe në the Por qembul Shohëmi fesat, gjunahe, mëkate, rebelime Shohëmi njërzit se si Nuk e respektojnë fejnë e zotin Nuk e respektojnë fjallën e pinga në beris e sellem Dhe ndonjëherë nga kap kjo ngutja E instiktit E mundomi pastaj me E kryu një mjegullet e për zotin Por qembul Themi gjithë ki fesat zotin nuk reagon Shpeshe edhe i dëgjoh njërzit Ose pësë pysin o gjoh Por q Pëse Zotit nuk ha këmire të kësaj Të këti zullumin të kësaj padrecia kështë të mëra Dhe zë nuk lejohet, dhe të shumina të emra dhe sisit e Zotit Nuk lejohet me ba analogi mes neve dhe Zotit Saj nuk vepron si na Nuk vepron si na A i vepron si Zot Na veprojmë si njërë Por që imbol, dhe shumina padrecia Devijime, lajthitje Dhe Zotit u ashton të mirat e të të, të të të njërë Ndalesh Djetarë kanë si edhe shumë shembu, një për tërët dhe ta si edhe sa për me e kuptu, se sotin nuk funksionon si na. Por shembu, a këni badë në njëherë, në një shtetë me, me mbledhë këtu shtrien, se e ka ngucë dhe ka dalë për i rrugë një bubrecë. Mbledhë këtu shtrien, mobilizim, dhe mu akmirë dhe i bubrecët. A, a i shlogarit, i gjënë normale. Mirë dhe dhe shembu dhe Allah të është më i madhë. Kretë univerzisht ka egzistën Për Zotin që shë Andaj Allah e përmenin në Kur'an Surën Bakara, kam e përmenin na Se ka përmenin kanë, mushkonjën Miskojën, së shume vogët Shumë pak jeton Dhe pse ka përmenin për me e kaldu Daif, lëkin tonë, sa emi zaifna E ta një në do njërtë Sikur ja detyruj ma laut, reagohë Zot Po janë si me reagu për një bubrecë ti Në no, kitë njërzit Andaj Allah u le a fatet gjata dhe mbedhy peigamberi tullallahu alaihi wasallam i ka than luft Pengamber. oh, allah o jalla tasta'dil aleihum mosugut nje luf për lufthave peigamberit tullallahu alaihi wasallam ka ja kan thë i dhon lufth e kan thë i dhon peigamber dhe peigamberi tullallahu alaihi wasallam kurosh kthye në Medinë ka çudhurt ka allah o jalla i ka thano allah mallkoi filanin allahunin filanin allahunin ka vonse atë kan thë dhon peigamberit tan peigamberit tan sigur që do thoin Prej të tashtë, tim këmë bëho zullu mu, prej të tashtë këja me të ne banë Allahu për muhe Jo, Allah Shiko për e nga nësa mu lutë këndër tëne Allahu gjeluar i tha Ti nuk kin dorë kur gjo A ja u pranon Allahu taubën, a i dënon Dhe disa për e aty në të cilët morën pjesë Në thyme në dhambet për e nga verit Se selim jam ba musliman ma vonë Dhe shikonë nëse i dashur i Zotit Muhamedi Sezellem Kër është lutë me emrë dhe mbemrë Allah nuk ka reaguë Nuk reagonë në ngutin në njërzorës Që e ka posë dhe pinga me sa njëri Oshë lëndu, oshë mundu O, o, o Zotë, qikur që lutë të njëri Për Allah dhe jo Lej se leke minel emri shej Ti shki kur gjëndor A ja u pranon të u banat tëne Apo i dënon, që ka kiti A ne të ndëruar dhe zetë prej një zillo këtë të, të hoq Toleranca. Dhe për i tolerimi të është mësë mja umbil njërzve rrugët e pendimit Kë nuk do me më thanë mësë mësë më thanë gjuna i gjuna Dhe zullum i zullum Po nuk do me thanë së Allah nuk e ja drejton punën atina Edhe nuk e banë matë mirë Gjitha është të ka thanë Thotib Nuhibani për i djetaru e kanë definu e njërzillokun Kanë thanë Talibus selamet i vës të tafun nës Kanë thanë për i njërzillokut është mukan me selamet Me, me raportin, me Likush, shpeta, po me merui raportin e shëndosh me njerzi. Dikush nuk duron ai kësaj. A do në mi prish shpejt, apo ja se ngutët instikti i njeriut për mbizotrim dhe kjo i u ban njerëzve çfarë? Mu largua. Andaj Imam Ahmadi tha, "Prë njerëzillokut janë 10 pjesë. 9 pjesë njerëzillokut janë mi mshël sy. Kishë speciale. Kishë speciale. Kishë speciale. Ekstremal. Paramendo dhe zërneve me namorë Allah u gjelëvat në logari për shdo sen shka e didhe e shë, tjashtë më dhe të brëndë shme. Nga sundurojna na, tjashtë më në njërzve, paramendo dhe zote i didhe të brëndë shme të tona. Andaj, prej njërzin loku të kanë të nëndrisat jetarë është me rujt selametin, raportin e shëndosh dhe me, u, me i kërkue, ha, raportet e buta me njërzë. Romëcin pra në raport të butme. Njëra, gjithashtu ta doja, kanë thënë disa drejtator, njerzilloku është me rujt fjalën e dhënë dhe me quajë amanetin vend. Oqet okay, të janë pjesë njerzilloku, do të dashojmë me rribani në fund e jap një rumbullaksim çka është njerzilloku. Pra, disa drejtator kanë njerzilloku është me rujt fjalën. Ha? Për shembull, ne e vlejësh çka bën. Neve e themi fjalën, hiç pa e menu. Ëm mos anena 100 herë i thonë a digut, ai mosum keç kuptoj. Sikur nat kish me menduar 100 herë, pastaj ta formulojm fjalën, sikur me pas nevojë të i them dha më shumë keç kuptoj. Po na e shloj na kështu, pa kontroll, pastaj do na, jo sku ndoshhtu, kum ndosh ashtu, sku ndoshhtu, kum do. Po pse nuk e mendove ni herë se ta, pastaj me thon fjalën? Allahu u jelon nëna në ka kërkuar ni herë me mendu, çka i thua? Pastaj e, pas e formulon fjalën, gazet për ni fjalë ka thon pejgamberi sa selam, 70 vjeç ta shkon në xhenem, Allahu na ruaj se, senhoresi u kooperditsi. Andaj prej njehëllu kudo është me me e ruaj fjalën. Se kur ta jeposh, ka kooperditsi ajo. Ja. Kur ta jeposh, ka kooperditsi ajo. Ja. Dhe mbahtja e amanetave. Ja, ke murni amanet, ke murni akt, ke murni marrëshe e ke volosata, e ke dhon fjalën aty, j'u më thunë vën. Do shmeqhuë në val. Ne kemi për mënyrë shembull të mbahtjes bazes na kone nga disa kanë thon, zilëk është me gambë të së sallat. Disa dietar kan thon, një rzyllok është meqen i por ulur ndaj vëllezërve dhe të dashurve dhe meqen ha në kuptimin mudarat li al-a'da dhe meqen në kuptimin uh, jo servil, po medicim si usilme uh, kujdes marr mikun. Pra disa dietar kan thon Mukoni porulur me mikun dhe me dit mos sill me armikun. Kjo është njerëzllok. Për shembull pejgamberi s.a.l. me mic stetika që ishin shumë i butë, i butë në skaqshmori, do sa me armish çagasin i drejt. i drejt. Dhe kjo është ajo që ka kërkuar Allahu xhëlaluha për ne. Për shembull Zoti on te bare kjo veqala, mic stetit i fol, i fol. Do sa armish osht i drejt me to. Prandaj di sa vija të sa zguzon mu kalua. Vije e funit është drecësia Kjo përdoret me armikun Nuk mund është ti mukan i drejt me mikun Nuk e ki mikat e re Nuk e ki mik Nuk e ki të dashur Me dashurin ka tolerancë Ka buci Ka raport dhejmë Shore kështë me ratë Pra përshimu njëriju mukan i drejt me shokun së ne ma shok As ki ata asaj ket Pse nëse bat i drejt Ata është gabove Ate e qesë të në logari qështë drecësia Nëse kitë shdo hap qështu e merë E humë O duhet qëfar me të ikalu me toleranca dhe butsia Nëndërsa me armiku të të më konë i drejt Me armiku të të me qenë i drejt Në shpeshe përzina Abo dhe kërkojmë për shokun Logari drejtsie Lëdha i thëna, hajtë shkënë në shërjad Minja, ja, pengamberi se selim këa edukusa avët Me pas tolerancë të madhe Me pas tolerancë të madhe në dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dërmjet dër Për një zëllë, këtë kanë thanë në disa djetarë, është në me qenë i ambël në levizje dhe me pas të abjatin e but. Pra një zëllë, këtë kanë thanë në disa djetarë, është këtë levizësh me levizë ambël, me në kuptimin e gjestëve, me në kuptimin e gjestëve, dikush të është i, i vrashtë, i ashpër në gjestëve, dhe me pas të abjatin e but, të abjatin e but, andaj besimtali është abë. Abdullah, thona Abdullah, Arabi Allah. Abd, çfarë më thon? Abd, çfarë më thon? Tokë but ku ti ec lir. Tokë but ku ti ec lir. This abbreviation gan thon njerëzillog është el muhfakahatu wal mbasama. Njerëzillog është me qen me humor. Jo ma to humoristat që anaj di. Me humor me kuptimin karakter i lehtë. Por nuk kokë serioz, që disa njerëz këto i ndërtojnë raportet me me vëllazer me meç, zyrtarisht vetë. Me jo zyrtarisht. Sa të arseki zyrtarisht me ata shka skipun kurr me ta. As nuk do me pa kurr me ata zyrtarisht, por me me vëllazer, me meç, me familiar, me dashamir, me musliman, çfarë duhet? Mufaka. Me change for. Me çin në kuptimin e hajgar dhe zbavitës në kufitë sheriaut, sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka çin këtë kontekst. Kanë shkujt djetar të libra, se si për nga mesam ka bëha i gare Dhe kërni ka thonë një rësullat, edhe ti bëha i gare Tha për nga mesam, po amë nuk rej Po amë nuk rej, pro nuk dalë për e të vërtetës Njëri e, e pyti për nga mesam, filani një rësullat, mësik i po E pyti që më bëhem nga mesam për ta Për nga mesam për ta, ai mesy të bardha Tani, kër t'i dhujt dikujt ai mesy të bardh, në dhijet se kër t'i po dh Atar ata dhanjora sallallahu, nuk e kena pa nam, nuk pedimje i kosi te bardhaj. Atar thave sam, a nuk kusht ni pjesa simi te bardh? Jo hak, no, ai me sy te bardh, kur ti thuaj dikuj, çka hak po, ama nuk e ka pas perse mat pjesen tjetre. Es shumë rradh. Sigur rras tjetër ra, kur i guard ni plak penga sam ka dhanjora sallallahu, lutet zotin që të jam në xhennet, penga sam i tha, "Plakat nuk hin xhennet." Tanë kjo, këllajm, plakat nuk hin xhennat, u shumë i vërtetë. Shumë i vërtejtë, plakat nuk i një në nëtë Po ajo, ishte plakë Dhe më mërzit Atërë dhe thë pengamë sëram Allahu kam e të bëhtë të rejë dhe kam e stinë në nëtë Ti kam e stinë në nëtë Ama kam e të këtinë në të rejë Kjo pra ishte hajgarja në kufitë e shëriatit Të, të pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem Dhe thotë Kanë thanë djetarë dhe u el mu bëhë seme Dhe me qeni usë që e ishorë Pra pra një zhëllok Me çelë bushesësona ne kena porzi pak njerëzillokun me burrniat e sokakit ku ta diçka për xherrave të sot ndau kanë komplikue në tradita të ndryshme dhe mendojnë në ndonjë arm rolën burrni i ku ta diçka për seinteve të kota al mubasama kanë thënë dietarët në shpjegimin që ka përmend Imam Tirmidhiu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për e'mrawat e silat ja kanë dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë thënë edhe al dhahak shumë bushesëson. Premraw të sadikop nga më shumë shumë bushesëson dar sa Uh, njëri prej sahabet për inga meri se më thot për inga meri se se lem kur kum ka këshyr më rollt kur nësa neve në elus me zotin Allah me nga përmisu të gjithve anëdoj kjo është disa përre deminicioneve të cilat i kam përmen djetarët në qështjene e, e njërzilokut ndërsa ka thënë në rabia nërë për djetarëve të mlojtë të muslimanve ka thënë njërziloku o dy loj një njërzilok Në vend një njërzi lëk nuhë dhe o, Një lëk, njërzi lëk në seferë, kur je rukëtim Dhe njërzi lëk kur je në shpitale Ka thonë sa i përket, njërzi lëk ku të rrugës, ajo është, dy pika Febedh lëzed, ha, me kontribu, me pasuri, kur shkojsh me dika nuhë thim Jo, me, me thonë, hajde kry një shtashukit dityrat se cili, dhe me thonë, mi huip në qapë tjetërit, jo do us me kontribua. Wa qillatu al-khilafi 'ala al-ashhab. Dhe mos me u kundrshtuën në stop shokëve. Apo për shembull me dikant munis në rrugë, domo than duhesh ti me u frenu kët në kuçë me nei. Pse? Sai në stop po jot që ta se du. Jo që tu snalm, jo çati jo shoa, kjo e ranon, e ranon se ferr rrug. në rrugë, na do të muqoni lehtë. Do muqoni lehtë në rrugë. Wa kathratu al-mizahi fi ghayri ma sa'ikhitillah. Dhe ka thon, dhe prej njerzillokut në rrug është me bo shumë ajgare, mizah, me bo ajgare, mu zbavit, me fja, e kështu më radhë, duke mos e hithnu Allahun, shkot, kjo ajo, ku ja vendosin limitin djetar, me bo zbavit, e pa hithnu Allahun, pa hithnu, Allahun të bareke, vëtë jale, ndërsa, sa i përket, njërzi lëkut, në shpi, kërje jo ulltar, ata kanë dhanë, fel idmenu ilil mesajit, me shku shumë njami, e lidmenu, fil mesazh ndër sapo ngave rëjo sa selam tha hadith ja te rashtat njerëzve që hinën ardhin Allahu ditën kur ska hije përveç hijes së ardhit të Allahut ka thënë edhe një njerëz i cili është i lidhur për xhami. E njeriu i cili është i lidh për xhami. Sot njerëzit gjejnë lidh me gjithçka, përveç për xhamin. Allahu na lusë vë Allahu te bareke vetala, sheh Allahut na ban meritor me çein ata të cilët lidhen për xhamin. Dhe për eci silvet njerëzillokut në vend është Kethratul ikhwani fila Me pas shumë lazni për Allah Dikush mi njëre këta Në thot e kam një a me e kam hak Një a e kam Jo, Allah, asa në basri ju ka than me mujt Për dit e bajka një vla musliman Për dit e bajka një vla musliman Andaj, shtimi i vlezris në islam është qëar është kërkes Objekti shëriatë që e kërkon Ma dje për ingamberi një në sërë Allah Kër i kanë dit musliman Më martu e ka përmine I let shumë interesant që njështë nuk e nuk e kanë të pranishme në kryje kër martohën pe nga me se mga thanë të zë u e gjullu elwedud elwedud martoni ju atë të gras janë dashura prokë që kini rapport të mirë me to elwedud që lindin që lindin pse pse e ja rësullat me, me martuna që këtë kryje që lind fe inni mu këthirun bikumul ume me jo me lëkjabë sepse unë Për ingamberi, se zemë Thot, do të krenohëm Muketh, jelësht, kur krenohës, shusakam Do të krenohëm Para umeteve, popojve tjerë Me numrin e mat juve Pro, për ingamberi, se zemë Për objektiveve, të qeri, ati të kapru Kur dalë ditë kja metit Ka me thonë, këshyrës a umet kam Kjo për kënë aris, hak, jo batin Andaj, për ingamberi, se me kapru Si objekt, me shtu numrin e muslimaneve Me shtu numrin e muslimaneve Andaj, ka thonë Rabia se prej Njerëzillokut Kur je në vend Osh me shtu numre në vëzive Për Allah u aqira Ete lë Kur'an dhe me lezu Kur'ane E ketë njerëzillok nuk e njofi njerëzillok Me lezu Kur'ane Për njerëzillok Ndhe thamë në njerat se Kur'ani ka zëzbrit për me arrujt njerëzillokut njerit Mës me dal ka kafsha Dhe mës me dal nga shetanizmi Nervoza Ka thani për kaimi o shet shetanizm Ndërsa Epsh është është kaf, e, shtazari, vjen Kur'ani dhe ja balancon dyja dhe kjo është njëri. Pra njëri kur e marr Epshin e tij halal, ushqim, pije dhe marrdhënie, kjo është halal, e ka marr dozën e shtazaris e cila kur të merrë dozën e vet është tamam njerzollok. Kur kush nuk i thot dikujt pse e marr tu, e kjo është punë kafshore ose është punë shtazari. Jo, jo, kjo njerzore. Edhe sicili i cili Nërvozot kër është vendimu nërvozuë A bo për ingamberi së zemë për shemë ka thonë De juthi nuk hingë në nët De juthi qka ka thon, youth është Ka thonë djetartë De juth është a i cili nuk nërvozot Kër familje e ti ban gjuna A thë të tolerancë ka thë Në në shikon një së një Në ja, mi thonë kështu Evladit e, e familje Nuk nërvozot Nuk hingë në nët Pra është i nërvoz doze caktume Që kërkojnë Mirë, po të dikush një anë vesh nervor, në veç nërvozri E të të jepit pse thot rrugës për zinat isha Allah Jo Allah, te ki gabuë Se shëtanë nërri nërvoz Shëtanë nërri Andaj për nga uh, Allah u gjela Kure ka thamë me laqeve Bini se ishde a demit, a i nërvozu Në nërvozu Zbi se ishde Kjo nërvoz, shë e ka kështë këtu dhe zërë këti Iblisit, delfi rahmetit Andaj dhe zërë balancimin e këto gjera O shumë më ranësi kanë shpreje të ndryshme në definicionin e njërzilokut dhe shumica e përmbajtës e këtyre fjalve janë të përafur ta. Pro, djetarë thënë njënë i kështë të dhëtë, kjo e njërzilok, kjo e njërzilok. Shumica e këtyre janë fjalë ndryshme me një përmbajtë cila afrohet. Thot, ndërsa të une, e buhatim në hiban, thot të une njërzilok, është dy cilësi, pro të une dy, dy cilësi e përbëjnë njërzilokën. Kjo është më problemecia. Thot: "Ijtina abu ma yekrahu Allahu wal muslimun min al fi'al wa isti'maluhuma wa isti'malu ma yuhibbu Allahu wal muslimun min al khisal." Një zillok thot është dy cilësi. E para. Me u largu njeriu atë çka Allahu e urren dhe musliman te urren dhe përdorimi e asajt që ka Allahu e do dhe muslimant e dojnë ha, përshemë njëri u kur i largot asajt që ka Allahu se do e ka ardhë me një piesë njërzi lëkot është dhe një piesë tjetar dhe ajo është mi u largot dhe veprave që njërzit nuk i dojnë dhe këto shpeshar shien kontradiktore nuk janë kontradiktore nuk janë kontradiktore përshemë, nda e kemi përmen se dashuria ndaj pengamberve është Kinora a njërzore Njërzore Zgudzon me dash për nga berin si Zot Po e ka shartë imanit Zgudzon me dash sa abut si Zot Po e ki shartë të imanit Andaj Zgudzon me dash prindin dhe vladin si Zot Po natërshëm i do në ta Andaj thot Hoxha Njërzilok është Me ju shmang veprave që Allahu nuk i do Dhe muslimat nuk i doj Dhe me i ba ato vepra që Allahu i do Dhe muslimat nuk i doj Idoj, andoj, thot Hoxha, për këtë arsye pengamberi jonsa dhe sellem, ka thonë njërzi lëku i njërijut është mendja e ti. Mendja e ti. Pase ka prue shumë prej transmitimit të djetarve, njëra prej transmitimit të mirat e bilkileves, thot, ka thonë Allah e më sheroft, nuk është prej njërzi lëku të me fitu njëriju në qadhë shokut ti. O pra dietarët për shembull no kanë shprehje ndryshme në çështjen e zllokut. Njëra projtore është mos më upurzi dikujt në tregti. Andaj pejgamberi s.a.s.l.em se ka thënë, mos ti mos ti ngatrohet dikush në fejesën e dikujt. Pra valla muslimani zgjon më ndërhyje në një fejes. Gjithashtu dietarët e kanë burtë në tregti. Për shembull, shembull, njëri ti të kallzon por hirta për Zotin, do valla kështu, komcinun i tregtit, po mendoj se do të kemi har ti tamam merat lajmëra ja la pamritë shtëpia ti shkon ta i, t ma marat, laj, jala, t t i veni ku të ka thonë ai që nuk ka me bot tregtimin këta kjo është ndërhyrje kjo është ndërhyrje në ato çka ai ta ka thonë si ide pra nuk guxon njeriu me këtë çfarë dorr na si hatën apo konsultimin e dikujt na ande kanë ne kolave se pi njerëzillokut është mos më porzi njerin tregti nik është t'Allah allahu al, jemi të fol për njerëzillok e cila plocën se thotëu shai bonu unë gjajo nuk i kumbo unë nuk jam ora atij thotë ai ja las kaba i po pro kjo është një keshë përdorim dhe sinë Allahu gjeloleshe anda i thamë se nuk janë gjërat halal haram me së këtër e këtë doza herafrohet ka halali herafrohet ka harami njëriju i cili donë me qenë i drejtë sincerish me vetë vetën mundohet mjë u shmangë s'ka shmërish gjërave të cilat Allahu të barek e vëtë hala i urej disa prej djetare të parë kanë thanë me qëndru me njërzit fetar e qelë zemra e qelë zemrën dhe i largon ndryshkët ndërsa menet me njërzit që kanë njërzilëk ha stolisësh dhe furnizohësh me siel jetlarta pro sikur që njëri kurrim me dikan që fetar njëri gjamin si të vëtshën kjo qka vanë i qëjtët zemra e ta kujten akirejtin që ka thonë për nga beri se dhe se lem disa njërës ta kujten akirejtin vesh ku ta shifës ta kujten akirejtin pro kurrim me njës fetart Qelët zemra, kujtojt zoti Largojt ndryshku i zemrës Kur ri me njërzi që kanë njërzi lëk Qa fiton vërtyte Fiton vërtyte Uem u gjele se të uleme Tudhkill kulub Ndërsa menet me ulema Ha Në gjallët zemra Në kuptimin bëhet shumë e ndishme Pra se ulemat cilën, Cilësie kanë, një shmërin e lartë Një shmërin, a e lezuna një ajetë Për çdo në një ajet, nëse nuk na kujtohet dorësa as një kuptim për ta. Dorsa kur ta lexojë për shemb, Shejkhu Sami Te Mine Ayat, sa krihet, i domethënieve i vjen. Kur lexojë ibn Qayimi, Buhari, Muhammedi, kur lexojë në atë në ajet, një hadith, sa kuptimi u vjen kriju edhe. Shumë kuptime. Por çka? Se ka dijshmëri të zemrës të lartë. Allahu Te Bareke ve Teala ka prur këtë Kur'an për ata që kanë zemra. Për ata që kanë zemra. Ekstremal. Kjo është vërtet sa i përket njerëzillokut. Pastaj do të hoqa kaptin e rë Në cilësin e Bujaris dhe largimin nga kopratësia Pra pecisive të njëzet menë qërë lezër është Më qenë bujarë dhe mos më, më qenë kopratës Mos më, më qenë kopratës Mirë po është të një senë që duhet ta kemi parasysh dhe ta të reqin Vijën e vërrejtjes Se bujaria dhe kopratësia nuk kanë lidi me mendjen Së kanë lidi me mendjen Po që kanë lidi, kanë lidi me shpirtin Kanë lidje me shpirtë Dhe na shpesh i bërzimi Gjeratës e të janë cici të mendjes Dhe tjera të se të janë cici të shpirtit Nefsi Zotë i unë të bare kjo vëtjara Shumicat e kërkesave Që ja ka bon njërzve janë shpirtit Ato që ka janë mendore janë shumë pak Ato që ka janë mendore janë shumë pak Pse nga se kitë njërzit janë njësoj Por shembo Muslimani i cili jebze qatë Dhe muslimani i shasjebze qatë Logarit mendora, i kanët njëta Njëta i kanë Memor një jo musliman, me thonë Haj që këtë pasuri, banë 2.5 sa i bje Do të që kach Vete muslimani, kjo pasuri e njëta 2.5 sa i bje, do të kach Tanin logaria dhe logika mendora Janë njësoj, do të që kach që kimi dhe Kytërët, do të që kach që kimi dhe Tanin kur vjen shprej e imani dhe zër Se ki me shpirt beson se du të menzjerë Këtë pasuri, kiz beson se du të menzjerë Ramazani dhe zërkurvjen A e din këtë që ka një Ramazani Kretë e din këtë që ka një Ramazani Logarim e ndore Logarim e ndore e din kretë Kjo data e është Ramazani Mirë për kushi për mbahat është ajit shpirti cili Andaj pengamberi së sellem Kër lutaj në lutjet e ti Njëra prejitit e shte Allahumme O Zotion O Allah Naj pastro Nefse tona Nërsa në khudbët e në gjumas Këtë këtë këtë pengamberi së sellem Na lursim o Allah që të na rruash nga eqeçja, s'ka thon mendjeve tonë, se mendja s'ka tëqeçe. Jan paitu kit dietar, se mendja s'ka tëqeçe. Por mendja ka mundsi, ha, bot një lloj mbyllje për veprat e shpirtit. Ku angazhu ti shumë me mendje, ka mundsi, ha. Ende për shemb, sa një, sa kopracit thotë çë rathat, un jam ekonomist. Shemë kërë ndëgjëm për sadaka A për lëmosh A që ka thot, unë ja kam në vezë Mujt, mujt, një vjetë Ska krizë, krizë Mënë aj ket të mendjet të dlogaritjet Dërsa muslimani që ka thot Ka krizë, e di që ka krizë Po ka Allah I që li ka thonë, na e shumë fishoj Taniv dhe zërë kjo me men Aj me men dhe të unë të se kuptojnë po spirt i cili beson zotin te bareke te ala e kupton ndaj ky kuptim nda se shoq menancsi ka, ka ard nga pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe se ka dhiri, imam tirmidhiu nda se dietart e kan cilsua ditë si daif hojaka por edhe gjithashtu ka treguar se hadithi nuk qendron fuqishëm mir po e ka prmesë shpreh e, e si cila esh shume e afurt me me vërtetën ka than gabiure radiallahu an se pejgamberi jon sallem ka than as sahi qareebun min allah qareebun min an nas bujari i cili nuk esh koprac është i afërt me Allahun i afërt me njerëz. Pra edon Allahun edon njerëzit. I ai cili shtrëngon dorën dhe është koprac, është i lartë prej Allahut dhe është i lartë për njerëz. S'ka mund si një njeri i cili është koprac me dashnë njerëzit. S'ka mundsi. Madje njerëz bojnë të kopracin si me çein më të qafro, të thia kurjoje. Madje dikush është koprac edhe me nasia, ka dhënë shtrang. Allahu na lut. Alla kit qofë zëra shpum spirtin. Pastaj ka thonë Wala sakhin jahil uhabbu ila llahi min bakhil al-abid Ka tha Muhammedion sallallahu alaihi wasallam ne ket hadith se thuhet se ka than nje jahil ignorant i, i pa dishim kuptimin mendor mirpo bujar osh m ai dashur te Allahu se nje koprac i cili ban ibadet se nje koprac i cili ban ibadat ket hadith e ka pru hoja pase ka fol gjat rreth kti Zinjiri, se e ka thamë për nga mberi Sallallahu aleyhi Vesellem pasa e të të hoxha Se është obligim për njërijun Në s'ka i shmëri Që ta din se kjo dunja është hotam është mbeturin Ta nëhin me një loj hyrje Nga dalshme Për me dal se Qysh njëriju më ustolis Me cilësine bujaris Dhe me e këpracit Tho, ish, Njëri me që më të me dit Se kjo në dunja o shëlloj mbeturine dani mbeturin dikujti shkon mbendja të ato jashtitjit jo mbeturin në gjuhon djetarëve për mbetet ajo e cila mbet për i gjerave tësat së kanë bler fudull, hutam pra kjo djunja vëzër Allah u gjerat ka së provu me ta ka gjerat mira ka gjerat, ka, ka gjerat tërhejt se joshse mirë po du të me ditë se nuk janë cak i zotit nuk janë cak i zotit të kishë qenë cak i zotit Se me në dhanë neve vetëm Atajrë ka thamë për nga meri Me qenë që allahu E peshon këtë du një E ranon Jo besim tajit si a kërkon As ti pik uje Si a kërkon Se se mund në dikush mi morë zotit Aj si beson ati Nuk i bindet ati të Po për shkak se s'ka pesh i ka thonë mere Mere Mere me të madhe Pse s'ka pesh taj dhe ka thane alaihi salatu selam dunya e te allahut nuk peshon asa nuk ka than miskoja mu shkonja po sa krah se si lin krate se ne kap me dor duhet me kap me nje lloj pincete qe ta kapsh ç'i dëshokut ka thon me zoom jo kaç asa kjo prohes du kobler the zoti on te bareke wataala dhe duhet ta din njeriu se dunya esh jo mbaron nëse sa arrin me me edit që nëse arrin ti me mrin përfundimin e dunjës ti kimë përfundua. Po për mundësit janë dy. Ose emrin njëri kiametin ose ti? Ha, ti e le dunjën para se më të lënd ajë jo tyje. Po pra dunjoja vëlla se do të përfundon. Njëri u raporti me dunjan se çelë ka dy. Ose njëri emrin kiametin, e që janë njerëzit e fundit të kiametit, po mirë, nëse ze mrin fundin e kiametit ti des përpara. Që të le dunjoja sigurt. Pastaj ka thon dhe duhet ta dinë se nuk i ban dobit Allahu e Allahut te bareke we te ala asnjë sempri ksa i dunjaje pos ajo me te cilën ka bove pra te mira. Por ke çka zot noiim neve nga kjo dunjo, prej fizikut, prej materialeve, prej pasurive, prej inteligjenca, prej mençurive, prej shkollimit, gjithçka çka ke ti, ço është vlerë, s'ka dobit e Allahut posos e kit tot mira ti i shndron në vepra të mira që të kjo të ban dobi. Për ndryshë, nëse e leqë është të qyshështë ajo, kjo të ban dam. Kjo të ban dam. Andë e ka thanë hoxha, se prej tilsive të njëriju të menqur, është dhenja dhe largimin nga kopratia. Pasta ka thanë, e seha u me habbetu një vë mahmete, bujaria dhe dhenja e lëmoshës dhe ndihmës, kryon ndashuri dhe lëvdat. Krejt njerëzit e lavdrojnë bujarin krejt njërë se la vrojnë njëri që ka jepë. Ndërsa ka thanë, kopratësia është me dhemë tun, me tunë, me bëgoba. Ketë njërëzit ka një loj gërditja dhe në verije pi kopratësit dhe u rejnë. Nuk e do në kërkush kopratësit, nuk e do në kërkush, për kërkavësit dhe këtu vlezrë të të, të shofëmi, të emra dhe sisitë Allahu të barë kjo vëtara, pse njërëzit në të të të të të të të të të të t se njerëzit në atërë që me do shejkhull islamë të e mija thot besimin zotë në atërë shmëri dhe pa shmanë këshmëri ti sënë hek provo me hek besimin për zotën sënë hek heq edhe ateistat sënë hek dhe Muhammed Qudbe rrahimenullah ka thonë ateistat argument që besojnë zotin po thonë që së besojnë o është muabetit tanë ditën për zotin tanë ditën të thonën së ka zotë pra qatë shumë i ang Andaj qështje e Zotit dhe Zekryusit është qështje e pashmakshme. Por kur vim të puna, pëse dojnë Zotit njërëzit? Për cilat? Këse jepaj. Jep. Andaj në një trasmetim ka ardhë nga musë a.s. Se i ka thënë, o oh, Zot, qështishti njërëzit me të upin tije, tije, me të dashtije, me të këpërkujtu tije? I ka thënë, Allah, u te barekje vëtëala, kujtoj ahu, shka ju këmë vanë. J El amanjë menancë. Kujtoja utisja e kumdall. Ande që zënë veç kurin dalm me, përshem kur do ti më ditë një vlerë, kjo sa kushton, kjo sa kushton, kjo sa kushton, atë rjanis të reja u kthjell. Çish më ditë na çfar hak i kemi ndaj Zotit, nisja numro. Nisja numro. Sa ka me sh, të kalon. Fillimisht ti sekon hiç ai ka krijuar. Që është më, në më në të ka ndjer për hiçit, njët. Të kalon shpirt, të kalon trup, të kalon syt, të kalon vesh, të kalon komb, të kalon zemër, të kalon shnen. Pastaj këto të mbranç mos urinon ti. Papa Said el pari jas. E sa të mira zoti untë varë këodat kam un takam un zuti mi shijuë. Andaj për kujtim i asaj çka ta ka dhëm, krijon dashuri. Kjo vëllëzor vlen e njëta rregull te njerëzit. E hap. Ha. E hap mardhëshuri. Nalish, frenosh, absenon, skuq dashuri. Andaj kjo është meselë. Madje dietar kanë përmendën në mënyrë psikologjike se njeriu, do thon, edhe prindin në kuptimin kur si jap krijoi një lloj ha neverie do pra. natyrshëm sigur kur, kur thamon e vjevat natyrshëm dushmeva. Nëse fëmia kemi përmend se fëmia është modeli për ta mot natyrshmërin. Jam nëse na do të na me dit njëri që shpunksionon. Freud për shembull kur ai ka studiu njërin ai ka bën njërin më madh. Po njëri më madh nuk mirret për model. Ju nuk mundi të mëmoni një njërin të madh pas 10 vjet 30 vjet i kokrim. A dohet studiojë ona, edhe thojna porshimon, nga rezultati del, njëri tani ditën mënon për krim. Çështojë njëri. Jo. Sepse i trdhoj vet, ka dalë bi natyrës. Çishë studiojnë njëri mëna fëmijën. Ja mëna fëmijën. Jo fëmia, por nga natyra buzçesh. Por na nga natyra kalzon drejt. Ti fëmijën por me shtiminës më kalzon drejt, dushmë mor njëri me motë ligjërata. Qi kam nda gazun i fjal, apo ti ski më kalzon. Dallai papë kallzon ja. A pasaj ti dushmë mor pap me çortu, pap, o ti duhesh luftë me vao, por mi thon, o ti rrej pse natyrë jo, do të, java u ndrejt kallëzoj. A do të prishim njerëzit edhe shfrytzojnë fëmijën për më marr informata sakta. Sa i shkallon atë? Po, baba jave ka kështu. Nëna ime e ka bëu këtë. Ku e kanon njerëzit filancënin nëpërmjet fëmijës, e zbulon se kjo përdorot nëpër kriminalistika ndryshme. Pra njëri si fëmijë është ai çëngja që la studiot, çush me none njerë. Fëmia por nga natyra buzqesh. Pak mi dhom fëmijës. Çdo kush në rrug, qyse njëri hiq. Mi afro diçkaj, afro. Pse? Natyrshëm e njeh dhënien e bujorinë. Dhe kjo është raportin se njeriu duhet më krijuar me me njerëz. Pastaj ka transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu shogji pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Aliu radhiyallahu anhu: "Ma natahulllahu minkum malan falyasil bihi al-qarabah." Kujt Allahu i ka dhënë pasuri, let ta majë lidhjen fare fistor. Wa l-yuhsin fihi al-dhiafa. Dhe let Baje mirë dhe i mësafirit Shiko ali, Kushko basuri Filimisht le të mbaje familjen Nga se dhënje e basuris Dhe bujarien familje Logarit në shëriat për parsore Andaj për nga beris Jon sallallahu alai sallam Këtë në hadith Edhe kafshata që jajep bashorë të stande Ta një pak e gërvishim të burninë në sokakit Ska dërt Për nga më verë, jënësëm ka të, kafshatën, qëka jëfë grëjës të të të, a, sadaka. Qëka e kimë afërë, pas të ev lalë, babë, dhe kështu më ralë. Pra, sadakaja, nëse dhëtë dikush, a matë largit, a matë ngatit, matë ngatit. Nëse jamë barabarë, po s'ki në vojë, ku me dhëmë familje, pakmalar, mera, dhe lë pak më lartë, të fqiu. Pas të të muslimantë, më ralë dhe kështu më ralë. A dhe këtë në liju, ku shk blashiti blashiti Allahu te bareke ve wa taala wa wal yufk fihi al an wal asir wabn al sabil wal masakin ka tham dhe le ta shfryxoje pasurin me liru donit burgost apo njoj i cili o rob ka past kaluar rob apo le ti ndihmoj dikuj qa nis ruk ka nis ruk prai asaj qe Allahu te bareke ve taala I ka përmenë që ndatë zë qatë dhe fukarave du të mjë dhanë është kërë njëri u shtu thtarë Këse ka në nevoj për pasuri Dhe meskina dhe fukarave dhe atyre se të luftojnë rukët Allahu Tëbareke Wa ljesbir fihi alen në ibe Fe inne bi hadhihi lqisal Junalu keramu dunia wa sharaful akhira Ka than Alijo radiallahu an Dhe let baje sabur kura i ngushtohet Pra kur ti jep Akrabave Familiarve Misafirve Iniman fukarajës Dheri se ka ardhë disa prejtë, transmitinit se lejfit, ka nëmorë borgjë me bo mirë. Borgjë ka morë me bo mirë. Dhe ju ka mëlejtë borgjë. Ju ka mëlejtë borgjë, dheri se të dekë i ka thonë gjallitë vetë. Shëtër gjallë, që kjo liste e borgjëve të mija. Ka thonë në bo, nësë këna po zorkur, pësë këmë morë borgjë. Ka thonë këmë morë borgjë me bo mirë. Këmë morë borgjë me bo mirë. Dhe ka, ja ka, ja ka Borgjët babës Aqë lartë shkon të të parte umetit Nivelli bujarisë dhe me dhanë Ka mërë borgjë tjape Ma djetë disa djetarë i bënkajimi ka thonë Ku shë shion Knatsin e dhanjës Do njëherë merë E ngushton vetën vërë tjape Pse ta shion këtë e këtë knatsin E së shkratësi E në do të të shofëmi të emrat dhe cicit Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell Se Allahu të barek e vëtë ala Njëra nga format Dhe veprat që e ban Robi me hu pozitin të zotit Cila ashtë Kur nuk jam mundson zotit me i dhan Allahu qëllat do në mi dhan robit Do në mi dhan Me kusht Më së ndil pi rrugë Më së ndil pi rrugë Momentin shka robit e pi rrugë Tanit ti e pengon zbritjen e nimet të Zotit të ti E pengon zbritjen e zotit e, Të nimet zotit të ti të A tërë të. Allahu i dhërot Andaj ka tham për nga beri Sallat e sellem Allahu gëzohet Me pendimin e robit Pendimin kër e banë një pendim për një gjunajt Sikur që gëzohet një njëri E ka pas Deven me ushqim Ka me të shkretim, midis Tu e ec Bjen me flet, i hum devja Kërkon, kërkon s'ka Atar shtrinjet me vdek Ska zhjide Shtrinjet me vdek Por amdo nga zërni një njëri shka shtrinjet me vdek Shtrinjet me vdek Atëherë e kapë gjumi pakë dhe zgjohët Thotë për nga verës e zëllem Kure është devja Taneja mundu me paramendu që shkëzohë që ki Tu deg Por shemë mund neve s'na ka me shkretirë Por shemë mund njerit i ka Dikush për neve ose shumica për njëzve E kanë provur njerë shumion alë frima Qisho është me, me u fundos në uj E kështu me ra Por qisho është kur ti e përjeton këthimin e jetës Thot për nga berisë e sellëm Allahu këzot me robin kur pëndohet Ma shumë se sa që këtë Djetarët kanë komentë të ndryshme Pse këzot, zoti Pse këzot Kanë thonë djetarët Se si për këjme gjozirë dhe djetarët e sënetit Kanë thonë se pëse kur pëndohet robin të zoti Ja qel rrugën Jo që Allahu e ka të mshel në kuptimin Po është ligjit ti Kus i banë gjonaj nuk i zbrit në metë Kër Robi këthejt pë gjunaat, Allah dhe të tani ma kështë rrugën e të bë mirë A une e du bë mirësien Faktikisht ti me gjuna i pengon realizimin e emra dhe cilësive të Allah dhe më bëtyje Allah dhe zdo më bëtyje me zbrit emrin Por që i mu uh, shedidun i kap A i donon, a i zdo me zbrit më bëtyje A i do me zbrit më bëtyje rahmetin E kur ti thu jo, une du zbrit të më të mu dënim Allah ruhe, dhe dhe në A ne të ndërrua dhe zërë O Aliu radi Allahu an, nëse ti ngushtohesh, tu vdon, s'ka problem, bën sabër, sepse me këto çështje që i përmendëm arrihet ha, fisnikëria këtu në dhunja dhe pozita në ahirat. Për ska mund të si ngjerim po spusin dhunjë, në saj nuk jep. Në saj nuk jep. Prandaj pejgamberi jon sallallahu selam, altisume, më dhan më të shumë këta ta pasuria. Pastaj gaborent hoxha, një kaptin tjetër të titjive të njerëz të menhur ka thënë se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam madince ka dhënë imam Ahmed dhe imam Buhariuna adabul mufrad ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ejibud da'i wala turuddu alhadia wala tadribul al muslimin ka thonë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ejibud da'i kur të ftoje dikush në ftesë kanë dhënë të tort sigur martesë ahen uh, thjesht dunia e aqika apo ndaje në sa ajo ceremonie e cila i përket ceremonive fetare që ai duhet me bëu ata ka thonë pejgamësi e xhibu ata në numrin më të dijtë e dietarëve thonë me u përgjigj dasmës islame jo çoroditor o vadip o xvadip do kjo është më e vërteta nëse bëhen për zavdat përgjigj ju thirsit përgjigj ju thirsit wala teruddul hadiyya dhe mos e kthani hedijen edhe mos e kthheni Hedijen dhe mos i goditni muslimanë Kjo adith hoqja e kapruhe me cilësim kështu Ndalimi nga braktisia e dhuratave prej vlezërve Pra nuk lejohet nëse tjep dikush dhurat Ti me refuzue Nga se kjo e then zemën e ati cili tjep Sa në në shëriat e dinës që limi prej objektive të shëriatit është Mësmi pri zemën e muslimanëve Mos be prizë jemra të muslimanëve. Ada ka dombe nga Peygambëri e ëslamin kur të fton dikush, por djigjno. Dhe mos i thëni hedije, ndërsa në hadithin e tërë ka dombe nga Peygambëri e ëslamin te hadu tahabbu. Shkëmbeni hedije, ju shtojë dashuria. Wallahi njeriu në hedije të vogël. Nuk është mesela e hedijës te çka, te qimeti i hedijës, por është mesela te çka, është mesela te Përkujtimi njëri ju Ti, në ke përkujtu mua Andaj, zoti ju në të barë kjo të ala E ka përmenë se një një luft për luftrave Disa fukaratë të muslimanëve I ka në pru pe nga mërë i sëselle Në enë dvogëll në hurmave Një honi ka pru në një shka shumë dvogëll Dhe janë ullë munafikat me qesh Dhe ironikish me këta Dukë e talë këtë gjëst Allahu Gjellë Gjellalu i, i tha atë në A ta të posheshin, atë janë më përparësues më çesh. Ndërsa këta të zot laj e xhidune, s'kan tjetër çka shka shkamë dhon poshato pak. Allahu xhel Gjellal, xelalu ju ja ka vlerëzu këtyre, çfarë? Kontributin e madh të tyre në luftën të cilën ka bërë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Anë të nderuarve për cilësive të njerëzve të mëshur, cila është? I pranuan e dijet. Me i pranua, e dija që dha pejgamberi në fund të hadithit, "Wa la tadribul muslimina" dhe mos i goditni muslimana mos i goditni muslimana gandon dietar mos i goditni pa hak mos i goditni pa hak këto janë evladi bashortja çdo kanë se ti ke përdërcim mbi ta se nuk e ka për qëllim ti me goditja të manalxka çunë godit po asaj kimapo shtë atë i ditë për dritën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pa një shok ti ishte nga arab apo të e godit robën e vet timshuar as arabë Na, atë kërë nuk o logaritë Dishka shumë e radhë Dhe i shkoj mas për nga mberi sëllëm dhe i tha Allahu të barek e vëtjala Ka takat mbi tyje Ma shumë se sa tim bëq kitë njeri Andë kur njeri ju Ta merë ajo nervoza, temperatula e lartë Për me godit di kanë Për e vlad dhe bashur dhe shumë e radhë Le ta kujtoj se Allahu ka takat mbi tyje Me të godit ajë, zotin arrujt Inë në batë shërrabbi ke lëshedit Këtë në Zotë i unë Quran, goditje Zotë i tanë shumë e madhe Goditje Zotë i tanë shumë e madhe 2 sekunda të rmet Ta qëtë këtë qitetin për jashtë Më konë 10 sekunda Më konë 1 minut Më konë 1 orë vëzë Shka i ndodhë tokës 1 orë më konë të rmet And Allahu جل جلاله e, e, e përmend kudretin e vet në Kur'an në Gazunjerën e Gadal Oyunjerrs. Gadal Oyunjerrs. Andaj ka thënë pejgamberi s.a.s.w. "Wa la tadribul muslimina dhe mos i goditni muslimanët." Kjo është ajeti se ne ka përmend. Pejgamberi s.a.s.w. bazai hoxha ka përmend shumë prej xhorave të cilat ka përmend prej transmetimeve të sahabëve të tabiunëve, se sa ndisin për pranimin e hadithës, ne vetë do të anashkalojm të gjitha, do, i kalojmë, do i të i kalojm dhe pastaj do të kalojm në të një temë. E cilë ka bërë një hadith, thekson istihbabet tfrijjes anë njerëzve në qasjen e hwaçit. Kaptin e pëlqëshmërisë që njeriu tua kryen nevojat njerëzve dhe tua largon së provat. Dhe kjo e ka bërë një hadith të madh nga pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam, hadith që ngjeri me muslimani. Hadithi është sa i muslim, hadithi është i pamëdyshës është nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gabi hore radiallahu an, ka thonë pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam, men naffasa Dhe në këtë kaptin të kryri së nevojave nda njerëzve Dhe së kjo është pejve prave njerëzve të menë qëmë Dhe mi a largu së prova dhe ngu shticat njerëzve Dhe mi aftohu me vështë me këtë hadith Pra nuk do të përmenmi të efsirë e kështu me ra Nga se do të përfundojmë të animo librin Ka thambe nga meri Jonalaj Salatu Selam Me nefese an e khihi kurbeten min kurabi tunja Nefese Allahu an hubiha kurbeten min kurabi jomel qihame Ka thamë për nga mberi ale i salatu selat. Kushe e largon vla o ti, një sprov, nga sprovë, nga sprovët e kësaj dunjaje. Kurbe, që ka dhe me thamë? Nëngushtim. Dikush e ka një dhe nëngushtim. Nëngushtim i është fizik dhe shpirtror. Ka dikush rrim të shpirtror. Kitë thot, unë e zdu pare. Zdu pare. Unë du nëngushtlim, shpirtror. A hinë hadih, thot i përkajimi, hinë hadih. Dhe ngushtimi fizik ka nevoj fizikisht materialisht di to, hin. Për nga mesam, me ndihmë. Dyja këtu hin. A dal nga pejgambërsam me nefsë an aqi. Shumë ska dalën kush e largon fukallokun. Za fukallokun zakonisht material. Pukë dalon kurbe. Por shumë kurbe do ta shohësh me se nuk ke shpërndim materiali me shpërblimin që e marr këy. Ka dalon me një sam. Kush e largon ngushtimin vllavit vet në këtë dunjë, Allahu i ja largon një ngushtim ditën e qiyamet. Tanë ngushhtimin qiamet, a është material? Jo. Ma skaut jam material. Ska as ari, as argjent. Çka i duhet njerit në këtë? Eimani, moralisht meqen i i, i shpoturesh. Andaj kush ja ndihmon vllait vet, ja largon në ngushticë, ja largon Allahu ditën e qiyametën. Pas e ka thon pejgamberi aleyhi salatu selam, "Wa man yassara ala musirin" Dhe kush do që si ja lehtëson Një fukaras Ta një kjo mësir, fukara Kjo më materialisht Allahu ja lehtëson dunja dhe në akhirat Dhe kush njëmon një fukaras Allahu E ndihmona ta në dunja dhe, dhe në akhirat Dhe i përnë kaj me lgëzije Në shpegimin e këti aditit Ka të në pse Allah e ka ngritë këtë këtë qështje Më ndihmon fukarajas Shumë pse në Kur'an Ngritë të qështje e fukarajas Pse ngrihet që është i fuqara? Pse na di ngrihet kush e ndihmon i fuqara, Allahu ndihmon axhirat. Që mëse le mort. Fondi ban qaimedozia sepse ka bëni veprë, çka e bën Zoti. Ka bënë veprë, andaj lidhja mes emrave dhe cilësive të Zotit është shumë e ngushtë edhe veprave të njerëzve. Kush i ndihmon i fuqaras, e çështësie e që është Zotit me dhënë dhe me largu ngushticitat e provat, Allahu i ja largon dhunja dhe na axhirat. Në ngushti i qëtë Këta më bënë nga mëslimin Këta më bënë nga mërë Dhe kush e mblon një musliman E mblon Allah i në dunja dhe në akirat Kjo pjesë Do të shokë me të emri Allahut Si tirë Ese djetarët kanë pëhua po Një emër të zotë i gjellewala Mbulua, sa i cili mbulon njërzit Mbulon gjuna Këta më bënë nga mësliman Kush e mblon një musliman E mblon Allah i në dunja dhe në akirat Wallahi nezo kjo shumë e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos mizbulut me ata të muslimanve. Qoftë edhe nëse ti thotë shejtanin emër të Zotit emët hakit, të rruj, të rruj, të rruj në më er të hakit ta ruj, ta ruj, ta ruj në faj. Fëna run ti ta ruj vetëm, dhe run fëna Zotit është të tërë të ruj vetëm. Andaj Allahu ju lenave na ka thirrë në mbaqen e fesë duke mbajt vetvetën në fe. Ja se realisht fënsi nuk e mban, ti e mban vetë fëntone. Në sa fën fensi tërësi e mazoti A temat ton. Shikosh gatove sam, kush e mlon ni musliman? Dhe ze kur thoe kush e mlon, çka do të thon se ti ke pa diçka për ati. Se nuk kërkohet me mlu, dish çka skeq pa. Ne nuk, nuk, nuk nuk i thu dikujt mloje çka më mlu. Për mloje se ke pa ni avret, ni intim, ni ves, ni teqe, ni junah, mloje. Ka than pengave sam, kush e mlon ni musliman, dunya e mlon Allahu dunya e nahelat. Në këtë kontekst, thotë, dhe nuk ka dikush që e zbulon Allahun gjuna, ja qëtë në shash, di shkash ka e korita, jo, a i ka korit shumë njerës. Kërrejku, e ka thonë këta në wabilu sëjib, në libën e ti wabilu sëjib, dhe në zëdu l'meat, se kush e korit një njeri, Allah e korit ata. Andajnë për ingamberi se zemë, kur nuk e, e ka korit kërkanë. Parëm dhe u dhe zërë, pegabet isa i selle, nik rast jo nuk e ka korit Për e ka dit kush i ja akabonit keqje Dhe prap nuk ka thonë që kim akabon A i shën dhe zërë, a e ka dit për e nësëm kush ja ka akuzuh Ka dit, ka i t'kut për e ka thonë O ju një rëz, grullën t'e i me me ka mplejk n'nder Për e ka n'akuzuh për le virllëk Am dihmoni mu hakmar dhe i personit i si e ka po këta Kur thot për e nësëm am dihmoni mu hakmar dhe i personit Përashke e pashuar e shuar Dhe pëdimë për dimër kanë folmi Dhe disa sahabe kanë kuptu Dhe o shbo një gjurë më ati dhe e kalan Pse nuk dull për nga mësëm me thonë O ju njërës filonim më ka prejkë nder Nga se për nga mësëm më nuk kardhë me korit Nuk kardhë me mluë Nuk kardhë me korit Nuk kardhë me me, me zbuluë Anë edhe zërë zbulimi Dhe koritmia është vesi shejtanit A i nëzit A i nëzitë, ndaj ka të në Shekhu Lusamut e Mije, në disa prefetfavet të ti, shejtani ndodhë me shtiti kanë me vedhë. Një material, pasuri. Dhe shkoni ka të zonë pranarit pasurit e së kushta ka vedhë. Por me bo fesatë. Apo, ndaj për nga me sëme ka përmenë që edhe zbulimi i bukurive të grabo është prej shejtani. Dhe a i kontribon këta. Pra zbulimi është vese shejtani, ndërsa në bulimi është ka po zisa previdjetar E ka pa, e kemi përmend, e ka pa një burrë dhe një gruaje. Jo çift martesor, i ka pa bashk, ju ka ofruar ka thon keni frikë Allahut, Allahu na mbroft neve dhe juve. Hiç pa bukur gjokë. Allahu na mbroft neve dhe juve. Andaj lezet fot pejgamberi s.a.s.l. kush e ku mblon një musliman në këtë dhunja, Allahu e mbron atë në dhunja dhe në ahirat. Pastaj ka thon pejgamberi s.a.s.l. wallahu fi aulin abdi ma kana al abdu fi auni akhi, Allahu osh në ndihmën e robit, derisa robi është në ndihmën e vllaut të tij. Kemi përmen të lidhja mes edukatës dhe akidës, se njëriju së mundët me e pas të rëbesimi në Zotit, pa e pas të me disa me njerës. Shikoni këtë adit, thëtë për nga mërës e sëllëm, Allahu është në ndihmën e robit, I ndihmën robit, deri sa, deri sa qëka do më thonë, po dërsa ti dhe po qëtë vej, për a i vazhdojnë me bo me ti ndihmën, ti e këputën, këta a e këputën ata, Allahu është në ndihmën e robit derisa robi është në ndihmën e vëllaut të tij. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu el-Jelalut na mbant pe atë të Zot, u kontribojnë në ndihmën ndaj muslimanëve në largimin në dhe në e ngushticave dhe sprovave ndaj muslimanëve. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu Allah të na mbulo nëve dhe të na fal gjona tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti onjel el-Jalalu, ata që kemi përmendë pe veprat e mira, Allahu ta ban qabul. Ato veprat lig, e liga Allahu na ishtlihen në lusmi Zotit tonxjel el-Jalal, që Zoti on subhanahu wa taala, na mundson me bova veprat mira deri në fundin e fundit dhe të na ruan Allahu el-Jelal nga çdo e keqe.